Idoia naiz, e, urtean ziar ikasteko e, denbora ez do danez aurten santuan, e, bar metegi egitea erabati nuen. E, bar metegia baserri batean eta baserria e, bi alabaz eta amaz e, eusatuta dago. E, Euskaldun zarrak dira eta Euskara berezkoa e, daritzen dute etxeku duretxotena. E, nire guztez, esperientzia oso ona izan da, hande e, batetik e, Euskara eta e, Euskara ikasi dodalako, eta ez tal ba, ezerriko ba, munduan, murgiltzeko aukera izan, izan bai dut. E, Lan asko eta batzuetan, gogorra e, izan da dodana, Eta, bueno, da eh, nire ni bakarrikengoren ez haiekin eh, hala medola noleratala behar bezan dut. Nire euska, eh nire esku nola, nirekoreko guztiak erabiliz. Eh desabaltiak eh, ere badaude, bada er, adibidez, familiarekiko lotura ez bada sortzen edo ez bada dute lortzen, ba neurea e, egingo nuke akabo. Ni bakalik nago haiekin ez da izgoltatzen eta orde, orde, zer egingo dute hilabete osoan. Baina, bueno, eurokorrean esperientzia oso ona izan da nire ustez e, ondo aprobetsatu du denbora eta errepikatuko nuke horrengo batean e, berriro, e, berretegi bat e, egitean. Amara? Zerren dut? Ba... Nure uste dut euskarek astea batean, edo... E, euskarek batean, da, ba, dekora burtsu bat dut pasu ondo dago, ez, ezin ez ba, baduzu ez unero grazera joan, ba, hori godu e, hona da euskarek atrikatziko, orde euskareko.